Тримати такого краса я в клівці. Не розуміти того, що справжню красу птах набуває тільки в польоті. Кажуть, ви цих журавлів чи не останні на землі? Запитливо звертається до старого Петро. Зникають. А винен хто у їхнім зниканні? Чуємо гнівна відповідь. Такі ж, як і цей ось міжнародні тузи – богачі, котрі завпіймених рідкісних птахів, відвалюють браконьєрам скажені суми. А тоді ще зображують із себе пташиних меценатів. Генії, кермани чи науки, хіба ж не їхніми зусиллями рік за роком створюються на планеті нестерпні умови для всього живого, починаючи з людини. Отруюють найчастіші ріки, цілі континенти для них мисливські угіддя. А як же? Хай там що, нам потрібні слонові бивні, крихітні колібрі, шкури білих барсів, будь-яку ціну платимо за унікальну квітку і за ось такого беззахисного, може, останнього журавля. Певне, старий неборака багато в житті натерпився. Довго носив собі якісь затайні кривди, перш ніж вибурхнути їх із таким гнівом на цій нічній палубі. «А як же? Генії! Супермени!» – розпалювався він. «Все їм піддатне! Натиском кнопки здатні викликати вселенський смерч!» Явити людство рукотворний апокаліпсис Знаю їх Відкривають силу, надсилу А душею темніші за орангутанга Декотрі з них, від побаченого на полігонах Згодом нібито впадають у містику Зауважує білорус Впадають тонкі натури «А цей ізотоп навряд чи впаде», – сердито відповідає старий. «Тут пиха, твердолобість, йому важливо було викликати оті надсили, з якими він тепер і сам не в спромозі упоротись», – сердито гомонить старий. «По-моєму, в житті є генії і генії». Справжній геній той, що здатен відвернути апокаліпсис, а не той, хто його наближає. Не повернеться в мене язик назвати генієм того, хто експериментує зі злом. Кому і вічні води цього океану, уявляються, я певен, лише як можливе джерело добування дейтерію. Хто робить свої винаходи для посилення зла, той зрадник людства. Так це має трактувати сучасна правова наука. І цей ізотоп. Генерали його величають генієм, а для мене він монстр спотворно скомбінованих генів. Перед нами він і не приховував, що його мета з допомогою науки маніпулювати планетою. Кому кому, а мені його апетити відомі. Свого часу я сам був одним із тих підлеглих йому чорноробів науки, з яких цей спрут вичавлював усе, що міг. Таких, як ми, молодих інженерів, він розглядав як своїх інтелектуальних рабів, не більше. По плечу міг поплескати, але для пікніків, для прогулянок на яхтах, у нього було інше товариство, директори концернів, «Власники уранових копалень, навіть рідну дочку цю славну Лізі, хіба він по суті не зневажив її?» «Нам здається, – кажу до старого, – що Лізі натура досить незалежна. Такі уміють постояти за себе?» «Оманливе враження!» Знали б ви, як тиранить її цей варивода, скільки доводиться бідолашній терпіти від його забаганок. Без згоди батька дівчині не вільно обирати собі навіть партнера для гри у теніс чи кавалера до танцю.